Čitanje sv. evanđelja po Luki Mateju U vrijeme ono, doplovi Isus u zemlju gadarinsku, koja je prema Galileje A kad on iziđe na zemlju, svetega neki čovjek iz grada, u kome bejaku demoni dugovremena i u kaline ne oblače se, i ne žilja se u kući nego u grobovima. A kad vide Isusa, uzviknuš i pade pred njim, i sve da svega glasa reče, šta ko ćeš od mene, Isuse, sine Boga Višnjega, molim te, ne muči me, jer on zapovedi duhu nečistome, da izađe iz čovjeka, jer ga mučaše mnogo godina, i veziva ku ga, veri ga u lancima, čuvajući ga, i kidaše veze, I teraše ga demoni po pustinjama. A Jesus ga zapita, govoreći, kako ti je ime? A on reče, legion, jer mnogi demoni bejaku ušli u njega. I moljaku ga da im ne zapovjedi, da im ne zapovjedi da idu bezdan. A on onda pasjaše pogori veliko krdo svinja. I moljahu ga da im dopusti, da u njih uđu i dopusti im. A pošto iziđoše demoni iz čovjeka, uđoše u svinje i jurno krdo sa stremeni u jezero i utopi se. A kad vidješe svinjari šta se dogodilo, pobjegoše i javiše u gradu i po selima še da vide šta se desilo, i dođeše Isusu, i nađaše čovjeka, iz koga Bejaku izašli demoni, gde sedio devem i prisebam kod nogu Isusovi, i uplašiše se. A oni što Bejaku vidjeli, obavijestiše i kako da spas, kako se spase besomučniji, I Moljašega sav narod iz okoline gadarinske, da ode od njih. Jer bejak uobuzeti strahom veliki, a on uđe, ulađe i vrati se. A čovjek iz koga izviđoše demoni, Moljašega, da bi s njim bio. Ali ga Isus otpusti govoreći, vrati se domu svome i kazuji šta ti učni Bog i otide propovjedajući po svemu gradu, šta mu učini Isus. U vrijeme ono reče Gospod svojim učenicima, <clears throat> sve je menit pred otac moj, i niko ne zna sina do otac, niti otca ko sin i ako sin ko će kome otkriti, Vodite meni svi koji ste umorni i natovareni ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren i srcem. I naći ćete pokoj dušama svojim, jer je jara moj blag i vre, vreme moje lako. Господи Боже, Господи Христос, Господи. Имоци и сину Святого Духа. Аминь. Има Naše svete pravoslavne crkve 80. godina Prošlog vijeka Dakle 20. Uvršten u red Svetih otaca Po imenu Pajsije Poznat kao Veličkovski Pajsije Veličkovski Sveti Kaluđe Svete Rusije naslednik učenja velikih svetih otaca naše svete pravoslavne vjere i vjerni učenik svetog monaškog predanja, koje je u sebi sačuvalo apostolsku riječ i život po njoj. Jer da nema monaštva, braćo i sestre, narod bi odletio u vazduh. I tamo, gdje ga nema, zaista se u vazduhu i nalaze. Sveti Pajsi je veličkovski nadahnut svetim predanjem Svete crkve, ozbiljno ga shvativši i tvrdo se potrudivši da ne bude licemjer, da ne glumi vjeru nego da živi po Svetom pravoslavlju, uspio je... Da da krv i da primi duha gospodnjeg. I onda je na Svetoj gori Atomskoj osnovao zajednicu, vrlo ozbiljnu monašku zajednicu. Kažu svetogorci da se ne pamti kad je tako dobra zajednica bila na Svetoj gori a imalo ih je braće i sestre i danas ih ima, dobrih zajednica, dob, dobrih bratstava. A za njegovo bratstvo koje je praktično sam formirao, jer nije imao veliku pomoć, sem više od Boga i sem svetih spisa, svetih otaca pravoslavne vjere i veliku želju da živi u Bogu Dakle, takav mlad i usamljen, ali sa Bogom živim, uspio je da privuče zajednicu monaha i da ih organizuje po svetim evanđelskim zapovjestima i svetom monaškom predanju. I onda, iz određenih razloga, Napustivši svetu u goru, odlazi u Moldaviju, današnju Rumuniju. I kaže se u njegovom svetom žitiju, a to što se kaže, otkrili su oni koji su krenuli za njim i za njegovim bratstvom, a tada ih je bilo šestdeset, Otkrivi su da je na njega i na njegovu bratiju bilo odvojeno šest regiona demona. 60 demona. Jeru njemu prepoznali veliku opasnost. ne samo za teritoriju svete gore, Ne samo ni za teritoriju Moldavije i manastira koje je naselio, nego veliku opasnost, jer se taj plamen duhovne svjetlosti mogao raširiti, zahvaljujući njegovom trudu. I slava Bogu raširio se. Učenje Svetog Pajsija Veličkovskog tačnije... Pravo učenje pravoslavne vjere raširilo se i po Balkanu i po Velikoj Rusiji. Danas po čitavom svijetu, u Americi, u pustinji Arizone, braće i sestređe, niču kaktusi i zveče zvečarke, nalazi se divan manastir posvećen Svetom Pajsiju Veličkovskom koji pripada srpskoj pravoslavnoj crkvi, a u kome žive monahinje Amerikanke. I slava njegova i njegovo učenje prevazišlo okvire i Rusije i Balkane i Evrope. Spomenuli smo ga ne da bi se na njemu duže zadržavali, nego da bi smo se vratili na upravo pročitano sveto evanđelje, koje nam otkriva, braćo i sestre, i jednu drugu realnost. Otkriva nam demonski svijet, na koji smo ili potpuno zaboravili, ili... Obraćamo pažno, samo, samo površno, a površno je i potpuno pogrešno. Za jednog borca, za jednog hrišćanina, samo površno se baviti. Strategijom naših neprijatelja jeste ravno predaj i negdje dublje posmatrano i samo ubistu. U današnjoj evanđelskoj priči, ozbiljnoj priči broči sve se vrlo vrlu ozbiljno. Vidimo strašnu scenu gdje iz čovjeka jednog čovjeka govore đavolu. I to ne jedan đavo, nego legion a legion je otprilike šest hiljada demona. Vidimo, braće i sestre, da oni, osjetivši silu Božiju, daju odgovor učenicima gospodnim na pitanje koje ovaj da ga i more i vjetrovi slušaju, Jer ovaj događaj se desio neposredno poslije stišavanja bure i zaustavljanja vjetra. Kad su apostoli pitali ko je ovaj, te ga i more i vjetrovi slušaju. Jer je gospod zapovjedio moru i vjetru rekao učuti prestanu. I odmah su stali talasi, odmah se zaustavio vjetar. Učenici pitaju, koji je ovaj? Tega i vjetrovi i more slušaju. A gospod, premudri naš učitelj, daje nam odgovor braća i sestre preko demona. Jer neposredno posle ovog događaja, a pristaje, gospod sa učenicima izlazi i ovaj koga niko nije mogao, braćo i sestre, da uhvati. Čak su široko zaobilazili mjesta gdje se pretpostavljalo da živi. To je bio užasan, braćo i sestre, čovjek. Šest hiljada legion demona u čovjeku. To je vrlo neprijatna ličnost i vrlo riskantan prostor za provaziti. Tako da se kaže da su ljudi široko zaobilazili taj pojasn. Upravo on prilazi, savija kolena pred krotkim gospodom i daje odgovor učenicima, rekavši i nazvavši ga Isusom, sinom Boga Višnjega. Tako ga je region demona ispovjedio. I moga ga, braće i sestre, da, na, da ne zapovijedi da idu u bezdan, znajući da, ako zapovijedi, drugačije ne može biti. Jer riječ Božja je, braće i sestre, svemoćna. Gospod kad kaže, tako će biti. Nema nikog, braće i sestre, da se tome može suprotstaviti. Demoni to jako dobro znaju, istina to njihovo znanje više im ne pomaže, nego ga mi braće i sestre kojima je data šansa koristimo da saznamo ne bi li nam ta nova informacija pomogla. Demonima to više ne pomaže, oni su se ugasili braće i sestre za vječnost, ali premudrost Božja. Uredi tako da demoni poučavaju ljude i vjeri i mnogo čemu drugom. Ono što možemo da primijetimo, braće i sestre, a što je danas jako aktuelno, jer nemojte misliti da su demoni ostali u ono vrijeme. Ne, ima ih mnogo, braće i sestre, i dan danas. Mnogo mi ne koliko ih je mnogo. Jedan od savremenih otaca crkve, praveći analizu i govoreći o velikom uprivu demonskih sila u savremeno društvo, govori da su se do te mjere približili čovjeku i ušli u život ljudi kao kad čovek stane pred ogromnom planinom. I stane noscem naslonjen na nju, ne videći je. I kaže, nema ovdje ničega. I ne sluteći kakva se planina, kakav problem i kakva prepreka nalaze pred njim. E, taj otac naše crke govori da su demoni toliko prišli savremenom čovjeku, toliko ušli u način života savremenog čoveka da ga on više i ne prepoznaje. Zato nam je ovaj evanđelski vidikovac mnogo važan. Jer nema, braćo i sestre, više mjesta sako nikad ga ni bilo. Ako ga je bilo, bilo je direktno vezano za ovaj vidikovac i za ovu perspektivu. Međutim, Danas smo se odrekli svetog evanđelja, nećemo da ga čitamo, kao što reče jedan brat juče, koji se trudi, posti i pričešćuje, a uopšte ne čita sveto evanđelje. To je, braći i sestre, reze na pola, to je trud, to je samo me sebi čovjek utrčava, samo me sebi zadaje, dok potpuno ne pukne. A ovaj trenutak, braćo i sestre, nudi evanđelski vidikovac da bacimo pogled koji nam ne može priuštiti nikakav satelit, nikakvo izvještavanje iz kosmosa, ispod mora, ispod zemlje, iz dubina ljudskoga uma, ne može da izađe, jer ovo je perspektiva, braćo i sestre, Božija. Sad se nalazimo, kad čitamo o evanđelje, nalazimo se na evanđelskom vidikovcu, da bacimo pogled na živote, naše živote, da bacimo pogled na ovo vrijeme i da izvedemo vrlo važne zaključke i na osnovu njih da mijenjamo, braćo i sestre, život i pravac i biramo bolji put i bolje saputnike. Govori se za ovog čovjeka da se ponašao tako da je hodao obnaženo. Čovjek iz grada, braćo i sestre, ali nije živio u gradu. Hodio je obnaženo, skidao se, gol. A golotinja je, braćo i sese mada to teško, teško, danas hoćemo da prihvatimo, a nećemo zato što nećemo... Gospode da slušamo, nećemo sve te oce da slušamo. Golotinje je simbol bez blagodatnog stanja. Čovjek koji se obnažuje nema blagodati u sebi, nego ga demon, braću i sestri, da se obnažuje. Golotinje je simbol demonskog prisustva u čovjeku. Ova masovna obnaživanja, masovna skidanja koja imamo po javnim plažama i uopšte u savremenom načinu življenja i odjevanja, jesu braće se se prisuslo demona u svijetu i u čovjeku, htje mi to da priznamo ili ne? sveto evanđelje i iskustvo svetih otaca, ako bismo htjeli da ga konsultujemo, to će jednoglasno da potvrdi. Obnaženost je simbol demona i njegovog prisustva. Pogledajte savremene reklame, braće i sestre. Pogledajte te masakrirane duše, masakrirana i na kolac, nabijena tijela koja i grče se po ovim reklamnim billboardima. Na utvrđenjima koje je satana podiga ovdje na ovim osvećenim prostorima, da se vidi da lovi, da se vidi da ima prijene, pa nam diže ljude, mlade ljude, žene i muškarce, obnažuje i njihovim tijelom koje je možda i osvećeno svetim krštenjem diči se pornografija braća i sestre i uopšte sve što je obnaženo je prisustvo demona i to pazite nejedno u nekim situacijama očigledno legion drugo braća i sestre nemirno kretanje kaže se za njega Da ga je demon tjerao po pustinjama, da nije imao mjesta, da nije mogao da živi u gradu. Živio je, braćo i sestre, po grobovima. Ulazi i živi u grobovi. A šta su to grobovi, braćo i sestre, danas? Grobovi. I simbol smrada i truleži. Jesu, jesu sva ona mjesta gdje nema živoga Boga. Vaskar svoga Boga, džegod se okupljamo, braće i sestre, masovno okupljamo, ili ovako kao pojedinci, a džeg se ime Božje ne proslavlja i džene svijetli i slavi i džene mirišena Boga, to su, braće i sestre, grobovi. Da li su to mjesta ovog ili onog tipa? Da li se na njima dešava ovo ili ono? Ako nema imena Božije, to je, braće i sese, grob. I na takva mjesta se okupljaju demoni. Pazite, obratite pažnju, ima hala, ima dvorana, ima stadiona gdje može da stane i po 60.000 ljudi. Oko čega? Oko ničega, oko ispraznosti, oko bolesti, oko truleži, oko smrada... Okolaži. Koji ih je ukupio tamo, braće i sestri? Pogledajte malo televiziju. Pogledajte na tim stadionima širom svijeta. Koliko je ljudi, to su dupke puni stadioni. Dupke pune koncertne dvorane. Olimpijski i ovi oni. Šta sve ljude danas ne okuplja? To treba da nas, braće i sestre, Zainteresuje. Otkud ova motivacija? Pa to da se desilo jednom u 50 godina, samo jedan stadion da se napuni, braće i sese, jednom u 50 godina, pa da se to zabilježi, da se to priča i da se govori u onoj rubrici, desilo se na današnji dan prije 50 godina, da je tamo nekih 40.000 ljudi u nekoj neobjašnjivoj euforiji navijalo za ovu ili onu stranu. U stoštini, za ništa, za besmisao, bez ikakvog interesa, bez ikakvog dobitka. I svi čutimo, se, jer niko ne može ni da da odgovor do gospod i ova evanđelska priča. Legion demona, braće i sestri, ušavši u ljude, lagano ih okupljao. Ovdje nedavno je na jednoj poljani bio održavan koncert na kome su legioni demona privukli neobjašnjivo, ali iz ove perspektive i tekako objašnjivo, mnogo svijeta. A i danas se okuplja po tim karnevalskim svečanostima. Demon, braćo, i sve se kaže, ajmo, ajmo polako i ne može čovjek da se otme. Izbacuje ga iz sjedišta, iz kreveta, sa radnog mjesta. Izbacuje ga iz kuće. Ne može da se posveti osnovnim krišćanskim obavezama, nego ide tamo tamođe mu demon zapovjedi, nemiran, brzo se kreće i u grobu živi. I u grobu mu je lijepo, braće i seste. Probajte, uđite u neki od noćnih klubova. Probajte da vidite kakav je duh tamo. Tamo se čovjek u mozak sprži, braćo i sest. Um, čovjek da siđe sa uma. I to je tako otvorena demonska sila. A mladi ljudi danas trče, utrčavaju, pripremaju se za to. Dok su u školi, dok su u kući, dok su u crkvi, razmišljaju kako će tamo stići. Toj braće i sestre, drugi znak poredo obnaženosti, život u grobovima. Samo smo par grobova napomenuli, a mnogo ih ima braće i sestre. Na žalost, i škoga se pridružuje, pozorište, što pogotovo pozorišta. Umjetno savremeniti ti događaji. Sve to, braće i sestre, đe nema imena živoga istinoga Boga. Sve je to grob, braće i sestre. I završiš li u njemu, u grobu ćeš i u biti. Još jedan znak, vrlo važan, jeste nemirno kretanje. Jedan brat, kome se srce oslonilo na kotvu, to jest na ime Božje, i odmaralo na njoj mirno, mirno, mirno srce vezano za Boga i mirno plivao u božanskom miru i bio u centru jednog grada i vidim nemije oko sebe veliki veliki nemije i tada mu se prvi put otkrilo ko gonite ljude jer to je neka neko gonjenje to je neka potjera to nije od čovjeka to nije inicijativa od ljudske prirode zdrave i Bogom sazdone To je neko gonjenje, to je neko vijanje o kome smo čuli u evanđelju, da satan hoće da uzme da vije, da više ne znamo ko nam glavu nosi. Pogledajte, braćo i sestre, aerodrome, pogledajte željezničke stanice, pogledajte utobuske stanice, pogledajte gradovi. To je takvo okretanje da ne može da se objasni drugačije do, po tome što je veliki nemir, demonski nemir. Ušao ljude Stalno se negdje putuje Stalno negdje idemo Stalno nemir, nemir, nemir, nemir, nemir I niđe mira, niđe mira, niđe mira Otkud obraćaju se se? Ko pokrećete ljude Avioni stalno uzlijeću Neprestano uzlijeću I neprestano slijeću Vozovi, automobili Znate Putujemo miselno, umno, stalno negdje, idemo, idemo, idemo. Demon, braće i sestri, i to ne jedan, sjedim jednim čovjek može da se porva, nego demoni, legioni, braće i sestri, to nosi i to raznosi. Pokušaj da se sve to spriječi, braće i sestre. Veri gama nekim zakonima, znate, pritiskom, prisilom, nekim moralom koji je sfantaziran, nekom pedagogijom koja nema veze sa životom, znate, znate kako to lomi taj demon, legion demona, evo pogledajte i danas, pokušavamo da vaspitavamo djecu, fino ih vaspitavamo, uzmoj i popucaju te verige, znate, pogome to kao od šale, Nema silu, braći i sese, to je velika sila, demonska sila je velika sila i ona savija koljena samo pred Isusom Hristom, koga ispovjeda kao sina Višnjega Boga. A ta sila, braći i sese, upravo ta sila pred kojom demoni savijaju koljena, jeste sila pravoslavne crkve. Pogledajte gore ko svetog Vasilija s Roškog. Nedavno smo gledali u Rusiji svetoj, u Počaljskoj lavri, kako cvile demoni u crkvi, cvile braće i sestre, zavijaju, kriče, peče ih, boli Kad sveštenici čitaju molitve, kad krope svetom vodom, kad izgovaraju moćne molitve svetoga Vasilija velikog, I druge moćne molitve kojima se u ime Hristovo prijeti demonu, kako cvili, kako zavija, nema sporenja, nema rasprave i vrlo često napušta žrtvu. Mada gospod i dopusti da bismo mi čuli, braći i seste, taj glas i da bismo shvatili da je to istina. Novu priču obratimo posebnu pažnju. Jer bolje je, braći, vjerujte, bolje je da iz nje naučimo nego da nam demoni uđu u kuću. Nemojte da se igramo, gospodjevu priču ispričao, jednom za sva vremena. Nemojmo da, da mu ne vjerujemo, nemojmo da smo drski i gordi, nemojmo, a bit tako, ako ne budemo poslušni, nemojmo da demon ulazi u kuću, da nam ulazi u djecu, da nam ulazi u umu, u, um, u srcu je pitanje hoće li izaći. I hoćemo i ti mi to uopšte htjeti. Zato obratimo ovu priču ispričana je za svakoga od nas braću i sestre. Budimo u našoj svetoj crkvi, pratimo njen ritam, to je mnogo važno. Ispovirajmo je, braćo i sestre Onako kako treba Onako kako su nam sveti apostoli učili Sveti oci učili Kako nas uči I na što nas poziva naša sveta prvoslavna vjera Iako budemo u tom blagoslovu, braćo i sestre Demoni neće moći da nam priđu Iako bi to vrlo rado htjeli, Iako će pokušavati Ali znajte, budite uvjereni Da mogu samo ono što im Gospod dopusti. I vjerujte da živimo u svijetu u kome demona ima, braće i sestre, legiona i legiona. Uzmite samo, navodimo taj primjer, jednog čovjeka iz svijeta. Uzmite ga bilo gdje iz, bilo koje ravno, iz kancelarije. Uzmite ga tamođe misli da je dobro. I dovedite ga u pravoslavni hrano. Dovedite ga gore kod svetog Vasilija Ostroškog u trenutku kad se projavljuje u najvećem svjetvu i u najboljem raspoloženju. Kad mislimo da je to taj lik, to je dobar čovjek, to je dobar pravac, to je dobra pozicija, to je ispravna svijest, to je snažna i sugestivna riječa. Uzmite ga baš u tom raspoloženju, uberite ga i prebacite ga kod svetog Vasilija Stroško ili ga spustite u peštare Kijevopečarske lavre i zatvorite ga tako dobro raspoloženo sa velikim vizijama, obećanjima, ambicijama, velikim znanjima Zatvorite ga tamo i ukrenite stari, veriki crkveni ključ i obratite pažnju na sad. I posluje 5 minuta, 10 minu шуćete krik. Strašan krik brać i sesle. ne ljudski krik isina iz ljudskoga grva, ali nije ljudski krik. Jeka i vika i krig demona, braćo i seste, ko, koga smo preselili iz njegovog ambijenta gdje gradi svoje carstvo, carstvo gordosti, umišljenosti, prebacili smo ga u ambijent carstva nebeskog, gdje je Bog car, a čovjek bi trebao da bude sin Boži. A ako nije nego đavo ušao u njega, osjeća se nepodnošljivo i počinje da kriči, da urla, obraćaju se. I šta mislite, zašto ljudi ne ulaze u crkvu? Zašto ne dolaze u crkvu? Zato obraćujem sestre, što demon to ne dozvoljava. Ne dozvoljava da priđu, ljudi se boje da priđu crkvi, boje se da priđu svetinjama, boje se krstu da se primaknu a kamovi da budu na svetoj liturgiji sad, sad i po dva i tako svake nedelje to je nemoguće braće i sestri a da se to prije ili kasnije ne projavi zašto? zato što demon ne može da podnese prisustvo Božije zato budimo braće i sestri u hramu pustimo šta svijet govori prognozira nemojmo ga osuđivati nemojmo ljude prezirati Nemojmo se praviti važni i sveti, ali znajmo da ako se odvojimo od crkve i ako se utopimo u taj svijet i ako nam u njemu bude postalo prijatno, odmah braca sve se znajmo da je demon počeo da širi prostor u nama. Jedan od znakova da je blagodat Božija posjetio je čovjeka jeste odvratnost prema svemu čime se svijet naslađuje. To je ne nepogrešiv znak. Čim nam se zgadi, braće i seste, na ono što nam je juče vodu na usta mamilo. Čim nam se zgadi na to, znači da je blagodat posjetila čovjeka. Čim nam omili krsno znamen, čim namo omile svete ikone, sveta liturgija, svete tajne, sveto priječešte, riječ Božja i vrlina sveta, to je znak Božje blagodat. I još nešto mnogo važno. Način odjevanja. Način odjevanja, braće i se govori št, kakav je duh u čovjeku. Sveti Vasilije veliki je to govorio. Apostol Petar, vladika Nikolaj kaže, haljine im govore da se Bogu ne mole. Hrišćani, hrišćanke ne mogu da budu obnaženi, braće i sese. Našta to liči? našnja sveta, prepodobno mučenica Anastasija, Prepodobna monahinja, kad su je mučitelji obnažili i govu postavili na pozor svima sabranima, ona moli mučitelje da iskidaju, da iskidaju tilo, da ga krv obagri, da ne bude obnažena, nego da bude odjevena u krvavu haljivu. To je, braćo i sese, blagodatni duh. Ne možemo mi biti hrišćani, a obnaženi se šetati po gradu i davati se na oči drugima, čak ni djeci. Djeca ne smiju da gledaju na gotovo roditelja. Znamo kako je sa Nojem bilo, a kamovi i da se i roditelji i djeca obnažuju pred svima. To nije dobro. A znate što je najgore od svega? Kad to ne možemo da shvatimo, kad to ne možemo da primimo, Kad vam to nije jasno, kad ne vidimo nikakav problem u tome što smo obnaženi, kad to smatramo blagosloveni dopuštenim, od koga bracio i sestre? Ko to dopustio? Jer imaju i oni drugi koji to dopuštaju i koji to vole, a koji pobožnost i te kako znaju da imitiraju. U ovoj priči vidimo da obnaženost jeste simbol demonskog prisustva. Zato, braći se sve, budimo hrišćani, trudimo se da se i obračimo hrišćanski, da budemo i u kući hrišćani i na poslu hrišćani, da biramo mjesta prilične za našu vjeru, poslove prilične za našu vjeru, da živimo pravoslavno i onda će desnica gospodnja, uvijek biti spremna da nas štiti i da odbija od nas i vidljive i nevidljive neprijatelje kojih ima mnogo braća i srza podnebeske je puno demona puno, puno, puno ali nas ne interesuje njihov broj nego sila Božja ime Božje kojim se branimo u koje smo kršteni tijelo i krvu Boga koji nas ljubi I krvju i tijelom hrani. Nas interesuje njegove sve te zapovijeste. Nas interesuje put koji nam je on dao da idemo njime. Nas interesuje crkva, pravoslavna vjera u kojoj je on prisutan. Isti i onaka kakav je onda bio pred ovim gadarincem. Ista sila, braće i sese, sve isto, isto, isto. To je Bog naš. To je vjera naša, to je naša sveta. Liturgije. u njoj budimo i blagoslov gospodnji i zaštita gospodnja bit na nama, na djeci našoj i na narodu našem. Amin, Bože, daj.